Kan du lige Lego? Så kom til Fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til Fødselsdagsfest i Lejekæden og på lejekæden.dk Vi har altså øh, fået besøg her på Smukfest, hvor vi jo er, ja. Og det har vi fået af Laura og Frederikke. Og det er virkelig dejligt, at I har lyst til at komme og hjælpe os med at, øh, at besvare nogle dilemmaer. Og Laura, du har misforstået mit call-out. Du troede, du skulle bare komme og stille et spørgsmål. Det, det, var, det var jo svært at misforstå, men sådan... Here we are. 20.000 øl inde i uh, Minds, of 90, <laughs> uh, Minds of 99, og sådan, jeg bevæger med. Men det er jo også, så griner jeg sagde jo også til Lasse, sådan, jeg er også et meget uorganiseret menneske, og jeg sagde så sådan. jeg har siddet og skrevet til folk klokken halv tre i nat, sådan, øh, hvad passer kl. 14 øh, i morgen, og øh, jeg sendte lige noget mere info, og jeg var sådan, hold det op, er det uprofessionelt. jeg så også godt, der var også nogen, der skrev til os i nat, alle alle har gæsker. bare ramt rundt og været fulde ja. og været sådan, og mig der bare har siddet i uh, taxaen på vejen til Aarhus, så sådan, hvad siger du til klokken 15? <laughs> Hvorfor svarede I ja. ikke det der ja. sygt ubehøvlede, altså sådan, ja. ghostede? over ja, at blive ghostede. Men, uh, men i hvert fald, så er vi glade for, at I har lyst til at være med, og jeg tror, det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Og der er jo ikke noget, altså sådan forkert eller rigtigt. Altså sådan, vi har fået en masse dilemmaer, som Først. vi skal uh, have, have hjælp til at løse. Og jeg ved ikke, om du måske har lyst til bare at starte med at fortælle os, hvad dit spørgsmål så var. Nej, men, og det, <laughs> og det ligger så jo lidt op af sådan et gennemgående emne her i podcasten, men sådan, jeg vågnede op her til morgen og havde sådan jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal beskrive det, men sådan, jeg havde en knude i maven. Fordi, ja, jeg var sjov nok til Mainz. Jeg havde det sjovt, jeg havde drukket ja, 100 øl og en masse vodka-bunks. Og sådan, jeg havde jo egentlig bare gået altså sådan, Jeg var gået i seng efter Mainz, havde haft det fucking sjovt og sådan noget, og alligevel så jeg bare, bare sådan, du har været en idiot i går. Altså sådan, du har været alt for nøg til Mainz. Du har, altså sådan, så har du gået og snakket med alle mulige og spurgt, hvordan der festival er. Du har spurgt, om du må få en bunge gratis. <laughs> sådan, du ved sådan, sådan... Og det er jo ikke dumt. Altså sådan, det, det er jo sådan, at man, man kan ikke kan få fucking moralske tømmermænd på øh, smuk. Altså sådan, mm. det, er, det er umuligt. I det hele taget på... Øh, Festival, så burde det jo være altså, sådan, umuligt at få moralsk, fordi alle går rundt og opfører sig som altså, sindssyge. Så jeg ved ikke, hvad der sker. Og sådan, jamen, mit dilemma, det var jo så bare, hvordan, altså, sådan, hvordan man skal forholde sig til det. Fordi, sådan, jeg tror også, det er derfor, at sådan, jeg har været vild med jeres podcast, fordi jeg føler bare, at sådan, I sætter ret gode ord på det der med at have moralske tømmermænd. I har og, og det har jeg også. Altså, sådan, det, det er så ufatteligt. Altså sådan... Jeg kan egentlig ikke helt forstå, hvorfor de kommer. Altså sådan, jo, nogle gange er de sådan berettiget, og andre gange, så er, de bare, altså sådan, så er det helt åndssvægt. Men ja, hvordan man i hvert fald slipper af med dem på festival, det var lidt mit dilemma. Jeg, jeg lyder jo rigtig, <laughs> rigtig meget af det også, og det gør Lasse også. Og jeg tror sådan, jeg, jeg skal næsten ikke engang drikke mere end, end fire genstande, og så kan jeg faktisk vågne op og være ked af det, og føle, ja. at jeg har gjort noget, også selvom jeg ikke engang var fuld. Og det tror jeg egentlig er et meget godt billede på, jeg kan godt lide, hvis man nogle gange bliver lidt videnskabelig eller teoretisk omkring følelser, fordi mm. så kan man finde en mening med noget, som man mm. ikke kan finde ellers, og altså som kan stoppe sådan overtænkning. Ikke? Og jeg, jeg synes, at det er vildt dejligt at kunne sige til mig selv, sådan, den, altså grunden til, at du er trist eller ked af det, eller har skam lige nu, er fordi du har drukket noget, der sådan har dræbt øh, glædescellerne øh, mm. i din hjerne. Ja. Altså sådan, ja. og, og i morgen, når du vågner, så er det ligesom blevet skabt igen, og så mm. er du der selv. Ja. Altså, sådan, når jeg, når jeg sådan prøver at være praktisk omkring det, altså at sige til mig selv, at grunden til, at du er ked af det, og har tur på og sådan noget, det er også fordi, du har drukket et gift. Mm. Altså, mm. Som gør, at du faktisk det er sådan, der det er det altså, får en, en mini-depressionsfølelse i kroppen. Og det er der egentlig en rigtig logisk forklaring på. Mm. Det hjælper i hvert fald mig nogle gange at være sådan... Der er en meget logisk årsag til, at du har det sådan, og det er ikke nødvendigvis, at du har klognet dig til at spørge om du må få en gratis vodka <laughs> Altså sådan... Nej, nej. Altså sådan... Det giver det... også fucking god mening. Eller, det giver sygt god mening. <laughs> øhm... Og sådan, det skal man jo også bare... Det er bare... Jeg ved ikke, hvad der sker. Altså sådan, man får bare sådan total tanke myller mm. øh, hvor det er bare, altså sådan... Det kan ikke stoppes. Men det er også ja. fordi, jeg forstår også godt, for, fordi jeg får den på samme måde. Men det er også fordi, når jeg drikker, så føler jeg, at jeg er den fedeste i hele verden. Så så kan jeg også godt gå over til folk og sige, hey, skal vi ikke lige have en vodka-bonge? Den giver du. Skal vi ikke også lige have en spand? Skal vi ikke også lige have mm. noget slås? Her? Skal vi ikke også lige høre det her sammen giver og så? Du over, også? Og, og ind i hovedet. Øh, vi skal have Minds of 99, og sådan noget meget som Nice and Eggers. Og dagen efter, der er sådan en lille legomand, hvor jeg bare tænker, hvad laver du? Nasser altså, du er hovedet ikke fedt jo. Men det er jo, jeg tror også, mine, i hvert fald Moral de bliver altid øh, meget forstået af, at jeg føler, at jeg er meget federe, når jeg er stiv. Og så kommer man tilbage til virkeligheden, hvor man måske ikke selv synes, at man er det fedeste menneske i hele verden. Og så kommer de der de historier bare mm. sådan bumpen bumpende hele tiden. Ja, ja. Jeg, jeg hefter mig går. faktisk meget ved det, du siger der, fordi jeg har faktisk den altid omvendt, at når jeg er stiv, så føler jeg faktisk, at jeg er det mindst fede menneske på hele jorden. Nå? Altså, så jeg sådan... Okay, en eller anden krammer lige. Giv mig noget kærlighed. Altså, og det er også der, hvor jeg synes, det er rigtig fedt at være her, fordi... Folk, de er så mega kærlige og skønne. Øhm. Folk er glade her. Ja, altså du kan altid få en krammer et eller andet sted. Ja. Men bliver du sådan lidt tristfuld? Er du sådan en pige, Altså Nej, der har jeg er brug for en, krammer og omsorg? En, en, en jeg en Jeg er mere sådan en sådan... Det er slet ikke... Jeg, jeg, er, bare, jeg er bare sådan en, okay, nu skal vi kramme hinanden og høre den her koncert. Okay, følsom. Jeg ikke, sådan meget følsomfuld. Ja, fuld. Jeg er, jeg er mega følsom. Jeg, ja. har også, altså, jeg er, jeg er sådan meget ængstlig. Så jeg har også fået nogle værktøjer til de der tankemylder, du snakker om. Øhm, som jeg har fået af forskellige omveje, og, og så videre sådan, øh, af familie og sådan noget. Og jeg, jeg forestiller mig altid sådan, okay, når man har den der dumme tanke der med, okay, hvor er du latterlig, putter jeg den tanke ned i en sø, og så ser jeg tanken flyde væk. <laughs> Jeg tror det eller lad være med det. Ja, ja, ja, jeg jeg det kan yde, er nu søg en og så ser jeg den bare flyde væk. Når ja, altså, det, det er sådan det, det er sådan meget, der hvis, når man har gjort det nok tanke, så virker det sgu. der ja. altså, jeg ser den bare flyde væk. Ja. Der har lige været nøenløb der ja. altså, de der otte fucking stive mænd der bare hopper i pølen, oh, efter, som var det? Altså sådan oh, introen oh, til oh. druk, altså, hvor de hopper i den der øh, sø til sidst. Ej, ja, og jeg ved jo også godt, at det er dumt. Og det siger mm. altså, alle mine venner, som ikke sådan lider af det på samme måde, de er også sådan, hvad fanden, altså, sådan, du har det sjovt. Men er, du er de lige så stive som dig? Nej, men <laughs> jeg, har, jeg har det mere top. Det er et gentagende problem. Ja. At sådan, en gang gik jeg kold, da jeg var i 7., 8., 9. deromkring. Der lå jeg jo bare ude og... Sådan, og Ej, skat, men, det må man ikke. Nej, ja. men, men det var jo egentlig bedre. Fordi nu er jeg bare begyndt at leve i den der fuldstændige limbo-verden, hvor man jo bare går rundt og er stiv. Altså sådan, og så kan man ikke huske det næste dag. Og det er også det, jeg tror, der er nøj, at sådan, Når man så vågner i sager, så skal man have det forklaret af nogle veninder. Og nogen er gode til at være sådan, det var ikke slemt. Og sådan, mm. du var bare glad og fuld og sød og spurgte om vodka-bunks. Men så er der også de der sådan, lige lidt altså petty typer, der er sådan, okay, du var godt, nej du var helt væk, de kørte op, og det er jo faktisk heller ikke super nice. Ej, altså, det så, så det er traven. også derfor, jeg, ja. jeg spørger altid sådan, mine gode venner som kan dæmpe mig ned, og som også kender til at være sådan... Lidt... Du er også nødt til at spørge dem, der kender dig. Altså. Ja, jamen, og helt sikkert, fordi jeg tror måske også til dem, der ikke kender mig lige så godt, mm. som, eller dem, som måske har lidt svært ved selv, mm. øh, når de, altså sådan, som godt måske kan lide at køre den over på andre, hvis de jeg også selv at ved, de har gjort Jeg skulle til at sige, de, sådan, de gange, jeg altså sådan, har været rigtig stiv, så er det, jeg prøver, det er jo at finde en, der har været fuldere end mig. <laughs> og så sådan, komme over til den, netop og være sådan, vi to var gået rigtig, rigtig fuld i går, <laughs> Og så håber på, at personen også sådan, I know, <laughs> sådan, hold op, vi to. Altså sådan, at man på en eller anden måde, og ellers, så kan jeg faktisk godt lige bare være den første der ja, åbner teltduen, træder ind i lokalet, og så bare sådan der... Hold da kæft, jeg var stiv, bare. Hvad var? Sådan, Hva gik der lige op heroppe i kukukkuddet? -kuku? Altså, Ej, hvor vej jeg, jeg <laughs> fordi, så er fjollet. Fordi så kan folk sidde der og sige, okay, hun ved du godt selv, sådan, så er der ikke noget sjovt i Nej. at fortælle hende det, og der er ikke noget sjovt i at tale om det, fordi mm. sådan, nu har hun selv stået og sagt, sådan, hold det op og vær latterlig i går, og hvad skete der for det der med de der vodka? Altså du ved, det der med så at sin brændt Helt sikkert. Og så være sådan... Altså nu har jeg sagt det for jer alle sammen, så nu er det ude og, mm. og, og det er jo det der meget er med skam og angst. Det er jo den der følelse af at være bange for at blive afsløret føler ja. jeg, ikke jo. Så hvis man går rundt og sådan er bange for at folk taler om noget og man er blevet afsløret i ikke at kunne styre sin brand, og, og, og alle om det i krone og så skammer man sig jo helt vildt. Men mm. jeg føler virkelig det der med, hvis man bare selv og sådan, fuck det nu siger jeg det bare højt så forsvinder meget af det også, ja. synes jeg i hvert fald. Og det sådan, tror jeg bare, man skal øve sig i. Og så tænker jeg også over, at det kan jo være, at hvis det er et mønster, at du bliver meget stiv og ikke kan huske ting, at det også skal være, du skal... Altså sådan jeg tænker tænke over, om du skal prøve at lade være at rigt lige så meget. Ja, men det er svært. Ja, ja, men, ja, det er, altså sådan, nej, nej, Hvor altså, mange gange jeg har sagt det til mig selv, og hvor jamen. mange gange mine meninder ikke har været sådan, ja. hva, hva, hva, altså sådan du har sagt til dig selv i uh, to år nu, sådan, mm. at det skal stoppes, de der fuldstændige uh, psyko trip, du kører ja. på, hvor du bare sådan, tror, at du er, jamen jeg ved ikke hvem, og kan drikke. Mm. Ja, som det er en helvede. Men det er som at ja. der, der kan man bare høre sådan en suspekt sige hele tiden sådan at, eller det kan godt blive ja, vildere. Og man siger, det kan det kan det kan det. Godt, ja, det, kan ja. det, kan det godt. Mere mere og mere. You as a sleep when you death. Jeg hvor man bare fuldstændig. sådan. Fuldstændig. Altså, man man skal ikke mis noget. Ja. Men um, nej, nej. ja, altså sådan godt. jeg synes jeg synes det giver god mening det I siger. Og især det der med med at ligesom så væk og vide at sådan okay det er jo bare fordi at man man bliver forgiftet på en eller anden mm. sensig måde. Altså. Det er Men jeg synes bare, det er så fedt at høre, at... Fordi man føler sig ægte som den eneste i verden, mm. der har det sådan der. Fordi du kommer ud i kampen, og ser alle andre sådan... Åh, nå, oh fuck, vi skal rejse os til det, det træ, vi, har, vi er faldet ved, ikke? Og man sidder bare der sådan... Jeg har overhovedet ikke lyst til at rejse mig lige nu. Jeg har lyst til at krylle mig sammen ja. og blive liggende her for evigt. Så hvordan mm. kan du rejse dig ved det træ, du faldet mm. ved lige nu? Fordi der, det virker som om, der er 700 km op til det der træ lige nu, ikke? Så det, jeg synes, jeg synes det er vildt, altså, hvor forfærdeligt det måske kan lyde, så synes jeg at det er rigtig dejligt, det der med at høre, okay, det er faktisk noget, vi i bund og grund alle sammen yeah, har. Ja, ja, Jeg tror i hvert fald, altså, og jeg tror også meget, at dem der, der sådan sidder med ølbongen klar næste morgen kl. 1, de sådan, fuck man, jeg skal bare slet ikke komme i tanke om, hvad der skete i går. Altså, nu, nu, så det er også en måde, at distancere sig på, mm. bare køre og brænder den videre, mm. og bare være sådan... Ikke at sige, at alle gør det, men, men jeg forestiller mig, at det også skal være sådan en, jeg, jeg har ikke engang lyst til at tage stilling ja. til, hvad der skete i går. Jeg fortsætter bare, hvor jeg mm. slap, ikke? Mm. Hvor at der kan det jo godt være meget rart nogle gange lige at være sådan, jeg skal lige sætte en grænse og passe lidt på mig selv, og så sådan mm. vente til, at jeg føler mig klar igen, eller ja. Men, men jeg har i hvert fald bare lige for at slutte den, fordi jeg virkelig også lider af det og det kan være alt for moratisk tømmermand til også at jeg decideret bare bliver enormt ked af det og kun kan tænke altså for sådan en dødsangst og tænker på at vi skal dø og kan ikke se mennesker andet end jeg ser følelser nærmest der mm. er sådan du skal, dø, du skal dø, du skal dø, du skal dø, du skal dø og hvorfor er vi her overhovedet altså ud af mm. sådan en vej og, og det har i hvert fald gjort at jeg til sidst har været sådan i nogle perioder hvis jeg ved at jeg ikke er sådan helt på toppen så drikker jeg bare ikke lige så meget Altså, fordi så, så, så det er det en måde at passe på mig selv på, og bare det der med at opdage rent faktisk dagen efter. Wow, jeg har ikke angst. Altså sådan, mm -hmm. fordi jeg, jeg, jeg prøvede altså, at veksle imellem, hvor meget, altså drak også rigtig meget vand, og havde flere timer, hvor jeg ikke drak og sådan noget. Og jeg tror virkelig det er sådan en øvelse. Altså, jeg siger ikke, altså fordi jeg drikker også stadig, og jeg kan også blive mega stiv, men, men det der med, hvis man ved, at man lige er et ekstra sårbart sted i en periode mm -hmm. eller et eller andet, så så være sådan, fuck, hvor er jeg stolt af mig selv, hvis jeg i dag bare kan nøjes med at drikke øl, mm. Fordi så kan det også være, at jeg vågner op i morgen og er endnu mere stolt, fordi mm. jeg rent faktisk kunne finde ud af at sætte en grænse og lytte til min mm. egen krop, eller sådan. Men det er fucking svært. Altså, og og det... især på festival. Ja, ja, altså, ja. ja. Der... Festivalen, men... Der, der er det noget, også noget andet, der har det virkelig. Sådan, ærligt, der er ikke et menneske derude, der kan se ud af øjnene efter nej, klokken nej, den er 22. Nej, nej. Ja, og der har man også bare igen brug for et ja. reality check og lad være med at tro. Altså sådan, jeg tror også nogle gange, så kan jeg sætte mig selv op i en eller anden syg form for pille stahl, hvor mm. jeg er sådan, med alle kigger over på dig. Og ja. sådan, alle, alle tænker på, hvad du har lavet den aften. Mm. Og sådan, alle var sygt ja. henne, der, var du har, sådan, der var jo ikke nogen, du har der var kun, til mig, altså sådan, mm. Og du har jo kun været en statist i deres film. Altså sådan Hvor de selv har hovedrollen, ikke? No. Ja. Vi har fået uh, tilsendt en masse dilemmaer, mm. så er ikke klar på let, mm -hmm. på ja. let flere nu har. Den første her, personen skriver, jeg ligger i en camp med min eks. Vi har bollet. Kan jeg flytte med andre med god samvittighed? Åh, oh, den er svært. Ja. Hvad wow. har jeg tænkt nu? Ja, der bliver meget. Ja. <laughs> Sådan Me. Hvad synes du, Lars? Skal du starte et mands, der bliver tænkt? Jeg vil faktisk gerne høre en øh... mands mm. syn på det andet. Jeg synes... Jeg skal bare lige læse igen. Okay. De er jo ekskærester, jo. Men bare fordi man er kærester, så skal man jo stadigvæk have noget gensidigt respekt, så det er måske meget godt bare lige at forventningsafstemme. Yeah. Så hvis du har lyst til at se andre, men i stedet kan være sammen, man kommer jo til... Altså prøver det er den, den nemmeste at være sammen med på en festival. Mm -hmm. Tror jeg i hvert fald, hvis man ikke har fundet en ny... En, det nemmeste at falde tilbage på, det er jo ens ekskæreste, fordi det er trygt, og det kender man til, yeah. og det er sådan... Det er bare sådan, det kender man. Rebounds, det er jo bare i det hele tag. Og sørget, alle har prøvet det. at være tilbage med en rebound og lige ja. festival -sagtigt. Så hvis personen har lyst til at flytte med andre, så synes jeg, at personen skal gøre det. Men det er også meget godt bare lige at måske få for, for, altså, forventningsafstemmen, så den der camping ikke bare bliver lavet om til fucking hell. Altså, så det ikke bare flammer ja, det kan, noget andet. Altså, der kan gå et god, dårlig stemning i jamen, den, hvis... Det kan blive Elendig stemning. Også fordi, det ville være rigtig trist, hvis det skulle udlægge hele kampen. jo. Altså... Så helt klart, jeg synes godt, personen kan tillade sig at flytte med andre, også kysse med andre, bare lige forventningsafstemmen. Og hvis det er, de er jo Jeg ved godt, man skal opføre sig ordentligt, men de går jo ikke sammen hele tiden på den færdig festival her. Så det gør de jo ikke. Altså hvis man så lige går lidt for sig selv måske, og man kommer til at kysse med en, jamen, så holder det det for dem selv. De skylder jo i realiteten ikke hinanden noget, udover at opføre sig pænt, når de ser hinanden. Så jeg synes godt, personen kan eller ja, flytte med andre. Jeg synes øh, i hvert fald, det kommer meget an på, hvor de står henne. Mm. Altså sådan, også ligesom du siger, og så høre, øh, altså sådan, hvor ligger dine følelser, hvor er du henne. Fordi mm. sådan, jeg mødte min nu ekskæreste på smuk for, ja, sidste gang jeg var smuk, og sådan mega cute, delt jo hver aften, sov sammen og sådan noget der. Og så i år første dag ringer til ham, 17 gange tager den, ikke? Altså <laughs> Vild god love story, kan man sige. <laughs> så sådan, og du ved, der har han jo bare lagt klart på is, og sådan, ej, sådan, det skulle sgu ikke. Altså, mm. sådan, så sådan, hvis man ved, hvor hinanden står, altså nu har de jo så været sammen, så hun lyder jo til, at hun er ret klar på sådan, nye ting, og alt sådan noget. Øhm, Vil du så, så det kan hun jo bare, altså hvorfor siger hun ikke bare det til ham? Altså, sådan, fordi jeg synes bare generelt, at nu er man på festival, og generelt bare i livet, sådan, man skal jo gå og holde sig tilbage altså sådan for andre muligheder, og ja, altså sådan, man skal jo bare nyde den her festival, mens den er her, mm. i stedet for at holde sig tilbage for en ekskæreste. Ja, der er jo en grund til, at man er ekskærester. Altså, Jamen det Men det. Vil du så blive sur, hvis du din ekskærs så med en anden eller fødder med en anden på, på, på skændermar? Nej, nej. Altså nej. sådan... Nej. Det Nej. ved jeg i hvert fald ikke nu. Altså sådan, men det, det, er også, det er jo mig, og sådan, der er vi jo bare sygt forskellige alle sammen mm. i forhold til, hvor vi står i vores forhold og i vores eksforhold og alt sådan noget der. Øhm, så sådan, ja. Du tænker, Frederikke? Jeg tænker sygt, men det er også fordi, jeg tænker sådan, hvad er setup going forward? Hvad skal mm. nu, går de, de går ud af teltet? Hvor går eksen hen? Hvor går hun hen? Er de i camp sammen? Hvor, ja, de er i ikke, ikke? De i camp sammen. Jeg, jo, jeg ligger ikke i camp samme min eks. er bor i den min samme bare. Og de har også bollet hernede, nu det til. Altså, der er jeg også sygt gammel af. <laughs> det må du gerne have. Men det er også fordi, jeg har jeg, jeg har stået i den det der kæmpe. situation. Øhm, I... Det, jeg tror, det er 12 år siden, fordi så gammel er jeg. i, øh, Hvor jeg sidder i, i en camp på Roskilde. Øh, jeg sidder med min eks lige ved siden der af mig en eller anden også i kampen, som begynder at gå overland på mig. Vi liggeret der hinanden agtigt øh, måske et par måneder for forinden. Super akkad situation. For jeg holder mig fuldkommen tilbage, fordi jeg er sådan. Jeg Han er lige der. Mm -hmm. Altså han sad vitteligt lige ved siden af mig. Øh, så jeg, jeg, tror måske, jeg er sådan, det, det, det er noget man, som du også lige siger, det er noget man er nødt til at tale til. Øh, som du også sige Men mm. man, man, der, der er man igen nødt til at lige, lige tage den. Ja. Øh, fordi ellers så kan det blive, det kan blive super nødderen for en selv, og det kan blive super nødderen for den anden. Så der, der føler jeg lidt, at man er nødt til lige at være voksen nok, til lige at sådan tage konsekvensen og sige, hey, hvad gør vi herfra? Øh, igen også nu, du snakkede alt det der med, lige før hvad jeg har snakket om tidligere, omkring sådan følelser og alt det der. Der tror jeg simpelthen, at man er nødt til lige at ja, og, og og tænke sig om, at være sådan hvad, hvad, hvad betyder det betyder her. Igen også fordi man har været sammen. Altså, altså jeg synes jo ikke, at, hun, at personen kan tillade sig at flytte med andre. Nej, de altså det holder jeg nok også lidt på. Det synes jeg faktisk er et rigtig dårlig stil, fordi hvis I er ekskærester, fair nok, så kan I flytte, hvad I vil. Altså sådan, så må man gå ud fra I på en eller anden måde på god fod, hvis I bor i samme på nede men hvis I er ekskaster og formodentlig så nye ekskaster, at I lige har bollet, og I har gjort det, mens I har været hernede, så synes jeg faktisk, det er lidt tavlet. Og udover det, så har jeg jo en tredje ting i det her, og det er, at I bor også i en kamp med andre mennesker, hmm. som skal leve under den dårlige stemning, der bliver skabt, ja. hvis I to I skal til at være uvenner og slæbe piger frem og tilbage, eller mænd frem og tilbage, eller hvad ved jeg. Sådan, og det går også ud over dem. Så der synes jeg simpelthen, så må man lægge låg på, eller så kan det fint, man står og kysser bag et træ op en bøgescenen, eller hvad ved jeg. Men der skal ikke til at blive hele mennesker med nede i kampen. Det synes jeg ikke. Altså, og, og, og jeg synes faktisk også, at man må være sådan, nu har vi bollet på den her festival, det er et valg, der er blevet taget. Så øh, kan man godt lige øh, passe på hinanden de næste 4-5 dage, og så kan man gå hjem og gøre, hvad man vil igen. Det er jo bare min mening. Nej, men, øhm, ja, der er jeg meget enig i. Ja, ja. ja, jeg vil faktisk også gerne gå lidt tilbage i <laughs> min meget... Øhm. Men jeg, jeg er ja, enig, men sådan, ja. Du ved, fordi altså, jeg kommer også lige til at tænke på, at hvis jeg har boet i camp med min eks, og så, at han bare var altså, sådan helt op og køre over en pige, og snakkede, og flirtede, og talte, og alt sådan noget der, så vil jeg nok også blive en smule bitte ked af det. Altså, jeg var ked af det. ked af det. Jamen, og det var jeg nok også, fordi, at det, fordi, ja. også fordi det var så sådan, du ved, at man selv kunne se det. Så jeg vil sige, at hvis det var mig, så havde jeg taget den uden for campen, mm. og så havde jeg nok mm -hmm. også bare sådan gået med det for mig selv, fordi man skylder jo i det hele taget ikke sådan... Nej, nej. Altså sådan har det i hvert fald lidt. Altså, jeg, man skal gensidig respekt og sådan noget, men man skylder jo ikke personen egentlig noget, når man er slet op. Og jeg synes også, at sådan... Ja, vi beholder den gode stemning i kampen. Mm. Snak om det. Og sådan, hvis det så er noget, du alligevel har lyst til, selvom at I, han måske har sagt, ej, det synes jeg ikke er mega nice, så, sådan, så tag det hele uden for kampen, mm. fordi man skal ikke til at hive folk ind, og man skal heller ikke flirte, altså sådan åbenlyst. Lige over for sin eks. fordi sådan... Det havde været meget anderledes for mig, hvis de ikke havde bollet hernede. Men mm. det der med, sådan, at de tager hernede, og at de har haft sex hernede, så det er det lidt som om, så er der åbnet op for et eller andet betændt sorg, som der næsten kun mm. kan altså, komme til at gøre mere ondt. Føler. Det kan kun dumt. Altså, jeg var blevet ked af det, og, ja. og, og også selvom jeg måske var over personen, så tror jeg bare stadig, at jeg havde haft ondt i maven over at se det, fordi det bare aldrig rart. Der, jeg er jo meget sårbar, når det kommer til sex, og sådan har vildt mange følelser involveret, mm -hmm. særligt hvis det er min eks. Så sådan, jeg vil bare føle, at jeg var blevet fravalgt, også selvom vi ikke var kærester længere. Og så vil jeg føle, at jeg var blevet dumpet alligevel. Altså sådan, og jeg ville ikke kunne tage ud af det. Så jeg synes bare, at det skal man virkelig altså, tænke over, når man har valgt at have sex med sin ekskærester, og man bor i den samme came. Men, øh, men, men er vi så ikke også, altså jeg var jo også? Det var jo også det, jeg mente med det her, med at man ikke skulle gøre det foran hinanden. Jo. Jamen, jeg synes ja. måske bare slet ikke, man skulle gøre det. Men altså, der, det er jo ikke at tage det ved, spændinger tilbage. Nej, men der vil jeg godt kunne sige, at er det synes jeg godt, man kan. Så længe man bare ikke gør det oveni. Altså sådan, du behøver sikkert at gnide salpetersøtte, der er åbnet og det, som er skabt. Altså, det er der ikke nogen grund til. Så jeg synes, at du gør sex med din ex-kæreste, og stadigvæk også være sammen med andre og født med andre, Sleng det ikke foran personen, og måske også forventninger og så måske lige sådan, efter, man har været sammen lige sådan, Nå, hvad så nu-agtigt? Mm. Hvad tænker du? Vi er jo trods alt ekskærester, der er jo mange gamle følelser jo. Altså. Mm, det er det. Jeg tror bare godt, at ekskæresten kunne være sådan, Nå, det gør ikke noget. Ja, ja, jeg er kul. Cool. Og så mm. bliver jeg ked af det. Ja, han vil ikke tabe altså, ja. Nå, men det. Men nu så har vi to klare holdninger, og så må personen jo. Ja. Mm. Filme film, træler ja. eller det. Men, men, men det er heller ikke fedt, altså sådan... Lige en lille storytime fra mit Smukfest <laughs> for to år siden. Jeg havde jo øh, min, min anden eks her, som øh, jeg havde set med ham lidt før. Øh, smukfest, og sådan, ja, så havde vi den her nacho deal og sådan, sov sammen. Så kommer min første ekskærs på Smuk om fredagen, hvor, at, øh, hvor at mine veninder de er helt vilde med ham. Du ved, sådan, det har været et sygt godt breakup, der har været et sygt godt forhold, alt er bare altså, kørt som smurt i olie. Øhm, og det er sådan, du skal med at bekæmpe mig og sådan noget der. Og der altså sådan ligger jeg jo med min nyeste ekskæreste der sagt, ikke. Øh, og øh, min gamle ekskæreste kommer ind i teltet, og sådan, fordi de skal han øl, og så sidder vi der og sådan, altså sådan han bliver så køret. Fordi altså, sådan, Jeg ved ikke, om altså, vi var også, der, der var gået et halvt år og alt sådan noget der. Så det var ikke fordi det var sådan super strange, men det var bare. Altså, jeg tror bare, han kunne slet ikke tåle at se på det. Og sådan, sådan tror jeg bare, mange har det, at sådan, de vil ikke høre om det, de vil ikke se på det. Så sådan få det, altså det lidt på afstand, fordi... Altså sådan, han, jeg fik sygt mange franske venner, som var sådan, Hvad laver du? Du kan ikke behandle ham sådan her, hvor jeg sådan... Jo, altså sådan, jeg, ja, jeg, jeg, jeg, jeg, altså sådan... Du ved, det er jo det er ikke mig, men sådan, det gjorde alligevel sygt ondt på mig at se ham være så ked. Mm. Og det tror jeg også, at hun mm. vil opleve, hvis hun begyndte at slæbe fyremændet i kampen eller begyndte at at fløte i kampen, at sådan, det vil også gøre mega ondt på hende, fordi at hun altså sådan, vil blive set på et helt andet syn, og hun mm. vil jo altså ikke sove en person, som hun Nej. har elsket. Så det synes jeg i hvert fald, hun skal tænke lidt meget over. Ja. Meget enig. Mm. Men også fordi jeg tænker, der må også være, altså i og med at der er to personer, der indgår i den her nye fløte, mm. så må der vel også være to til det. Så yeah. kan man ikke bare lige tage den der over? Ikke mm. sikkert. Altså, ja. Det vil jeg. tror jeg måske, jeg ja. vil være sådan, kan vi ikke... Fordi ja. vi har lige en situation her, så... Jamen, det er bare der, hvor jeg så tænker sådan, men så ved han jo, hvis ikke hun har sovet hjemme. <laughs> og, så sådan, at, og så går godt også detektiv er ikke... i den. Detektiv? Sådan, du, du skal da bare åbne dit telt og kigge jamen og se, at der ikke kommer det nogen Det føler ikke, at drenge, de laver den der. Altså, sådan, Nå, men der også, er, jeg er, også... føler jeg, at drengen er sådan... Øh, der har de bare lidt en pinot en hjerne ja. i hvert fald på festival. Så de er jo sådan, jamen, hun er sgu da bare ud og fundet morgenmad Det er. Altså sådan... Der, der er pia meget med at udspeklede okay. og sådan. Oh, er okay. du, jeg skulle oh, lige okay. til at sige, men okay. er vi det? Ej, okay. er vi det? det er du var blevet kid. Nej, jamen. Du var blevet her hele som snus. Der var vågnet op. Jeg havde, jeg vil have kæmpe bemærkning på, og jeg ville tænke. Din hjernen ville jo ikke stå stoppe. Vi kiggede det tæt en gang i tiden nakt, da vi var holde op. 100 ked. Jeg vil holde. Altså nærmest. Jeg vil. Det vil ikke bare hovedet jo. Det vil hele tiden ikke bare hovedet, men det er også fordi. Man har været ens første prioritet en gang, jo, mm -hmm. men nu der er der jo nogle andre, der er personens første prioritet. Mm -hmm. så, så jeg tror, altså... Jeg vil tænke... Jeg vil, jeg vil, jeg vil håbe, at jeg kunne tænke, at hun er og få noget morgenmad. Men jeg tror, jeg vil tænke, at hun er op og få noget andet. Altså, 100 procent. Noget, noget morgen andet morgenmad? Morgen jeg bare så... Altså. Wow! <laughs> det er noget af en... Øh, hvad hedder sådan noget... Hvad hedder det nu? Det ved jeg ikke. Metafor. Metafor. Ja, okay. mm -hmm. Min peanut fungerer heller ikke så godt. Men altså, hvor kom... Hvis jeg lige skal samle op på, hvad jeg føler, folk har sagt, så er det... Øh, der er sådan lidt to sider af det. Der er den ene, som er sådan... Øh, mig og dig, Frederik, føler jeg mm. som er sådan... Det er lidt et no-go. Yeah. Altså, jeg er 100% no-go. Jeg synes sådan, Kæmpe hvis man... No hvis man først har gjort det... Altså, jeg tror ikke på, at det på en eller anden måde kan komme til at sove øh, øh, ekskarsten, og jeg tror ud over det heller ikke på, at det kan komme til ikke at skabe dårlig stemning og hvis jeg også har været en af de andre medkæmper, så var jeg blevet fucking irriteret hvis at et eller andet mm. og nogen der ikke holder flødt og sådan noget skulle ødelægge stemningen stemningen en hel uge ned den der camp. Og så det, så det gør sådan, den bare. Ja. Det kommer du ud Det man bare ikke udenom. Om. Nej. Og så er der team hvad hedder det herover som er Laura og dejlæse, ja. som er lidt mere sådan man kan nok godt, men hold det ude fra campen og hold lav profil og eventuelt sådan tale om det ikke? Jo. Ja. Så jo. de to muligheder har vi fundet frem til. Ja. Lige nu i Rema 1000. Hakket dansk oksekød, grise- og kalvekød eller kyllingebrystfilet. Op til 500 gram, kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount. Kom til fødselsdagsfest hos Bog og I.D. og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog I.D. Altid en god idé.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 Det er Sofia og Lasse i og Friends. Er der flere? Der er flere dilemma. Skønt. <laughs> øh, nummer to dilemma, det er stressen over, at man skal være brun, når man kommer hjem fra ferie. Kender I det? Åh, oh, kæmpe oh, stress! Nej, nej, nej, nej. Jeg fik at vide, af en af mine med, øh, camp venner i går, sådan... Frederikke, du er slet ikke lige så brun, som du plejer at være. Det var bare sådan... Og så blev du ked af det. Det blev fandme ked af det. Det var stadig fandme godt. For jeg elsker at være brun. Jeg lever for at være brun. Det er så fedt at være brun. Og jeg har ikke været på ferie i år, fordi vi har været på Storby-ferie. Kæmpe romantisk fed ferie i Paris. Mega fed. Coldplay startede vi med en uge, inden vi var her. Så mega musik sommer. Men jeg mangler min liggestol Og jeg har psykostress over det. Jeg har psykostress over ægge ligesom brun, som det plejer at være. Det er bare nødt til at sige. Er det også noget, du lider af? Jamen, jeg har også slet ikke for, hvor godt det her er spørgsmål dræger mig. Altså sådan, i min venindegruppe, der er sådan, der snakker vi selvfølgelig om, Arm, du, er vild, du har vildt flotte øjne, og du har bare mega fedt tøj. Og sådan, mit bedste fix, er jo bare, at jeg kan blive så møgebrun. Jeg kan se det på dig. Altså jeg ja, kan se det på dig. Du er rigtig eller, altså sådan, jeg lever for sol. Jeg, ja. jeg dykker, altså sådan, når jeg så endelig, jeg var i øhm, i krybaren med min veninde her i år, og sådan, du ved, hun er jo sådan, Laura, hvad gør du? Og jeg er sådan, tager noget af min vinge, sådan, du skal ligge stille. Du, altså, sådan, du bliver nødt <skrællet>, til at, du bliver nødt til at vikte dig i den her solseng ja. i stedet for at du går rundt og op og hen svudt i ned i vandet, sidder og binder der om hele helt tunt. Arbejde for det. Nem, altså sådan, det, altså det er hårdt arbejde og også. Altså, jeg, jeg arbejder virkelig på mentalen. Jeg bruger, hmm. jeg bruger solcreme og alt det der så sådan, Men hvad hvor gammel du? Det? Jamen jeg er 20. Altså, sådan, ja, jo, jeg bliver <laughs> for og, og, og, og, og på de sidste dage så med sololie over. Ja, ja, 5. Fordi så har så har huden lige vendt sig til at sådan, okay, nu nu, nu er vi gang agter Så kan man godt eller så kan min hud i hvert fald godt holde til at vi gør mm. en lille øh, ja, sød en lille faktor 5, en slut, ikke? Ja. <laughs> um, ja. Altså, vi havde kun talt Fakta 50. Kommer du ingen vej med Fakta 50? Det synes jeg også øh, er vildt. Min veninde, hun... Øh, hende jeg er på kyberen med. Men jeg sidder bare sådan... Over hele kroppen. Jeg er så bange for solen. Jeg relaterer slet ikke. Det er så sygt. Nej, men min veninde, var også sådan... Hun var et barn, der var Altså sådan... Hendes fætter havde sagt til hensen. Alle alle deres minder fra ferie og sommer og sådan, noget, det var at hende og hendes bror altid var sygt hvide, fordi de bare havde fået faktor 95 på. Altså sådan fordi der fordi deres mor er sådan ultrasensitiv omkring hud. Ja. Øh, og jeg var sådan, nå, ja. Altså ja. min mor, hun hun elsker sol, lige så meget som mm. mig. Men altså vi har jo en ven der, og undskyld. Nej, men jeg jeg, jeg jeg var nå, jo sådan, fejl, var fejl. hvad hedder det, der lige har tegnet op på dem mange i et solcenter. Jamkender. også. <laughs> Jamen tager I, du sagde, tager i også sådan en solcenter på. Ja, jeg tager, jeg tager gør du der. Altså jeg har jeg har haft et jeg, Jamen, jeg har jeg, jeg har, jeg har haft, haft, haft det, det der, der problemet igen det er i venindegruppen, altså sådan der bliver ned, der bliver pres på, fordi så lige pludselig, om så der når vi rammer november måned, så begynder de lige pludselig at gå i sol, mm -hmm. og så er de så begynder at flexe og sådan vise tanline og sådan, og hvad så Laura, og hvad så altså sådan ja okay, altså nærmen det mm. der på det lidt en den lige, måde. det er en sindssyg konkurrence de kører der. i forhold til spørgsmålet Øh, så forstår jeg det vildt godt, altså sådan, fordi det, nu kan jeg jo bare sige, at det er jo også et pres altså sådan, at man lige pludselig skal være skal være den bruneste, altså hvis mine meninder føler, at de er bare en lille bitte smule brunere end mig sådan, så hører jeg jo på det så der hele tiden, Disse de er wow, det er ikke vildt altså sådan, fordi du altid så brun, og du, altså sådan, du dyrker det jo og alt sådan noget og jeg er sådan, ja, ja, undskyld Katrine men sådan, ja, ja, altså passer også på mig jeg, jeg, jeg, jeg har været en uge, ja, du har været fire uger i Malaga, altså sådan hvad skal jeg gøre? Mm. Øhm, men jeg, ved, jeg, ved ikke, hvad, jeg ved simpelthen faktisk ikke engang, hvad jeg sådan helt skal svare på det, udover at jeg godt forstår, at det er sindssygt træls at føle, at man er, sådan er presset til at være brun. Altså sådan, hvor jeg, bare... altså, jeg har en far. Sjovt nok, det har vi alle sammen. Min far han er flyttet til Læsø, og der er en sol på Læsø, som der ikke er i resten af landet. Man bliver så hjernedødt brun derovre. Det hele overdræbt og rigtig okay. til over. Ja, ja. Tæt til over. Du her, så er væsnet over, det bare tre uger til lækse. Du kører altså sådan... bare af sted med dig. Bare lige fortæl mig om det der skrædder ja. fordi. Åh ja, man, det er over. Det er lige noget for mig. Åh man på Det er så sindssygt. Og jeg ved det for jeg har siddet der over en måned. Hvert år. Helt mit liv. Mm. Hvordan? <laughs> det er jo derfor, du ikke er Lisboen i år, så, Frederikke. Du, har, har du været på Læsø i år? Nej, jeg har ikke været, været, været der. Det skal du bare sige til de meninder. Jeg har ikke været på Læsø i år. Det, altså, sådan, det, det hvad, det. Hvad, hvad regner I ja. med? <laughs> Min kæreste, han har lukket øh, med... At vi, for, forhåbentlig skal en tur til Hawaii til efteråret. Okay, okay. det er lidt æm... noget læsøbe, jeg gerne vil sige. Lidt, lidt noget ja, andet. Det kan man nok også godt blive Danmark Danmarks Hawaii, det er sygt. Det er heller ikke så langt fra Cold Hawaii, jo. True. Glenn? True. Så, altså jeg, jeg tror, at mit råd, hvis jeg lige skal sige noget, må bare være sådan, fordi jeg kan godt huske, at jeg har også ligget og smurt mig ind i olivenolie ude min forældres have og leveret på en eller anden båd i Alanya uden solcreme og bare været sådan, let's go jeg sådan. Jeg kan godt. Ja. <laughs> øh, jeg er bare ikke? den en, der aldrig bliver solbrændt, og så går rundt i basaren om aftenen bare sådan med vabler i ansigtet og været sådan, det går væk i morgen. I morgen bliver det brugt, altså, og så er det bare begyndt at skalle af. Sådan, ikke? Jeg, jeg tror, at, at, at jo ældre jeg er blevet, så har jeg bare sådan fundet ud af, hvor mange skader jeg faktisk har lavet på mig selv af, af sol. Altså for eksempel så har jeg fået pigmentforandringer i, i min pande og på min kindben. Og når jeg har været øh, ved kosmetologer og sådan noget, så fortæller de mig over, at det er gamle solskader, fordi at jeg har solet mig uden at bruge solcreme og har fået for meget sol i ansigtet. Mm. Men det har været noget, jeg har gjort for mange år tilbage, så det tager jo lang tid for de solskader at komme frem. Mm. Så sådan, det skal jo igennem en masse hudlag, det ligger mm. dybt nede. Og så sådan, det har i hvert fald vækket noget i mig, hvor jeg virkelig er sådan, jeg skal fandme ikke love flere solskader i mit ansigt Nej. eller på min krop. Mm. Og så synes jeg, det er sygt nøjeren. Jeg kan huske, at jeg var i kræftens bekæmpelsesbrud på et tidspunkt, hvor de også fortalte, at sådan, lige så snart du er rød, så er det fordi, der er gået betændelse i dit hudlag. Altså det er seriøst huden, der er betændt, fordi at du har fået sol, ja, er, og sådan nogle ting, det fædre. synes jeg er, øh, ja, og også min kæreste, Simon, han har jo også, jeg har seriøst brugt en helt sommer på at tvinge ham til at begynde at gå med solcreme, og det er først nu, fordi han har også altid været sådan, mig, jeg bliver slet ikke grød. Og det er bare sådan, at du er nærmest albino, altså sådan, manden er jo næsten rødhåret, og er altså sådan, han, er, han ligner nemlig her Grabe, fra på godt firkant, altså så sådan, men det er også først nu, og jeg ved ikke, hvad det er, at han også var sådan en stolthedsting for ham, at han nægtede at bruge det der solcreme. Og jeg sådan jeg var sådan det... så jeg føler jeg, at det er for mange mænd, ja. faktisk. Men. De er sådan, at ja. jeg, jeg kan ikke blive rød. Så, Ej, ja. og, øh, og det er sådan, at os kigge Nej. os en gang omkring bare her på festivalen. sådan, jo, det kan jeg godt. <laughs> det bliver rigtig det er røde alle sammen. Mm -hmm. ja. Ja. Sådan den der, det er, det der gode spender. nakke, den ja. der røde nakke, ja. den ser man bare <laughs> over det hele. Og så smider jeg trøjen, fordi det jo er øh, 25 grader, og så er man sådan... Nå, ja. var det dejligt for dig. Altså nu har du en, en helt hvid bar. Men sådan, tænk lidt langsigtet, hmm. synes jeg i hvert fald. Ikke? Fordi altså, sådan, man får bare ødelagt sin hud stadig. Altså, Jeg vil jo slet ikke have sol i ansigtet, når jeg soler. Hvis jeg gør det, så ligger jeg med hat og faktor 50 i hele hovedet og putter det på hele tiden. Og sådan, jeg skal bare slet ikke have sol i mit ansigt. Og jeg tror, det sådan, hvis man bare går ind og faxer og læser og gider til stilling, eller sådan, så, så tror jeg hurtigt, man kan komme lidt ud af den. Det kunne jeg i hvert fald. Men okay. jeg forstår det også godt. Det er jo også... Altså, hvad Der er i en kultur som du fortæller om lavere i din vennegruppe at man alle sammen skal sådan have tanlines og sådan noget. Så... men det er også fordi der findes ikke noget værre, og så kommer hjem fra sådan 7 dage, hvor der tager på telefon 7 dage på Mallorca <laughs> eller 14 dage på Kreta, så får det det første man så får at vide at du er ikke særlig brun. Altså det, jeg, er, er, jeg kan godt forestille mig noget værre, Nej nej nej nej, Det her er bedre Så det Nej, men det er for jeg om natten. Så man kommer til Danmark igen, og se rigtig solbrun og lækker ud og meget i sommeragtigt. Det, det, det synes jeg i hvert fald bare, så jeg kan godt forstå stressen. Mm. Altså sådan, jeg soler heller ikke, fordi jeg synes det er rart. Jeg soler mere, fordi jeg gerne vil have sådan lidt solbrunne, så det er sommerligger ud. Altså sådan, så kan jeg, jeg godt lide på. Du er egentlig ikke født særlig meget solende og sådan altså. noget. Nej, det er det jeg mener jo. Wow, trigger! Sådan en kæmpe trigger, jeg har ikke fået en solen, så jeg smutter nu. Jeg nu går ladsen ramt ud. <laughs> altså, skal jeg en vodka bong? Altså, giver man en vodka bong? Et nu? sidste et sidste spørgsmål. Ja. Rådet må jo være at sådan gå ind på Kræftens bekæmpelse ja. hjemmeside og læse en masse nøjere om solen. Ja, ja. Og, og så udover det, brug altså. solcreme, ja ja, 100%. Og det er jo, altså, det er sådan, så må man jo lære ved tiden, når I begynder at få dybe fuger ja. i panden og pigmentforandringer. Jeg og kan og... også godt mærke, at jeg er blevet gammel på den, på den konto, da jeg er sådan, ja, så må jeg lade være med at være her. Ja. Altså, jeg, jeg, ja, jeg soler meget sådan, øh, ben, det er ja. næsten det. Og udover det, så må jeg faktisk sige en ting, selvbroner. Det kan noget. Altså, det bruger jeg sådan ja. på min ben bare, fordi det er dem, så er det okay. jeg gerne vil vide. Jamen, så har jeg bare noget nyt på. Ja, det er jo men også noget med, at du skal bygge den op over nogle dage og noget bygge værk, Jeg passer ja. bare sådan en doff hvor der er sådan lidt uh, shy. og ja, ja, ja. det er Den ja. så god. Det må faktisk være af råd, simpelthen. Kjembegod. men også min venindegruppe og mig. Altså sådan, jeg tror jo, vi er eksperter i det der. Vi startede med den helt dumme, dumme yeah. selbruner, Sankt Maurits, I kender den. Machabang. Mm. <laughs> Nu er vi på Dove, og så gik det jo så til sol. Vi startede jo faktisk lidt omvendt-agtigt med at bruge selvbruner. Men det ligner altså sådan på nogen... Hvis man ikke kan finde ud af at bruge det... Og det kan jeg blandt andet ikke. Altså sådan, jeg går over og ligner Shrik i en dag. Ja, fordi bliver at, sådan, jeg bliver lidt grøn, jeg bliver lidt gul. Og sådan, så på sidste dag så bliver det måske en lille bitte smulebrun. Mm. Og det, altså sådan, så tror jeg bare, at det var, sådan, det var at vi simpelthen træt af. Og det smitter af, og man har de der sindssyge bleje hænder, og så har man det brune. Stål. Altså sådan, jeg har virkelig været sådan, sådan en British girl. Det har sådan en sådan en hånd, hånd, dårlig og en kopi en, af, en, af en britisk pige, der har gået rundt der i første G <laughs> og været sådan... What's up? Man bare man par par og <laughs> Jamen, virkelig. Jeg mangler bare min Canada Goose og et par okser, og så var jeg fandme klar til Wembley Stadion. er øhm, Wembley Stadion. Ja, øh, men, men ej, ja. altså pas på at bruge mm. en god faktor. Sådan. Hvis man mm. øh, har naturens gener med sig, så er det jo bare lækkert, og hvis ikke, så, så er selvbrugende og dubbe i hvert fald et godt alternativ. Så kan man nøjes jeg? med at bare tage på benene. Og det var mm. rødt for Mrs. Sunshine. Kan, du kan lige nu også Vil det? Vi handler om kærlighed eller vi handler om penge? Jeg synes faktisk at det er faktisk, det... At det. Er det jo tre det... Eller jeg, jeg, til der til det? Jeg har problemer begge steder så sådan, <laughs> med, <laughs> med, Jeg, jeg føler jeg har nogle gode betragtninger. Hvad <laughs> så... rækker du, du vælge så? Ja. Altså vi har været lidt ind over kærligheden. Ja. Det er måske sjovt med penge. Kunne du være grinende med penge? Ja, vi gør, vi, det. Også. vi gør det. Okay, der er en, der skriver har Fik 8.000 tilbage fra sikring efter at have været faldet på en skiferie. Jeg kunne ikke stå de sidste tre dage. Det var min svigermor, som havde betalt ferien, og jeg tjente derfor penge på at være med på ferien. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg give hende penge tilbage igen, eller skal jeg bare beholde pengene? Du forstår jeg ikke, hvorfor havde personen fået 8.000 kroner på den skiferie? Fordi hun havde faldet og slået sit ben, og så har hun så fået 8.000 kroner tilbage igen. Så det der er, det er, at inden midt i skifæren her, der er der en person, der falder og slår sig, mm -hmm. og kan ikke stå de sidste tre dage på skiferien. Hun får så 8.000 kroner tilbage igen. Mm -hmm. Hendes svigermor har betalt for den her ferie, så hun ender sig med at tjene på ferien. Hun tjener 8.000 på at være faldet tre dage? Mm -hmm. Fordi svigerfamilien har betalt, ja. for at hun kan komme med. Lige præcis. Så skal ja. hun give de her penge til svigerfamilien. Altså man kan sige, det er hendes krop, der er blevet skadet. Det er jo ikke svigermoren. Jeg vil tænke måske sådan, okay, lad os gøre et eller andet fedt sammen. Lad os få en eller anden fod oplevelse sammen. En et par to, om du vil. Men, men, men, men du kan jo ikke sætte det op en til en. Altså, fordi det er jo hende, der har... Ja. Altså, hende har en skade. Altså jeg jeg skulle beholde pengene, fordi det er min krop, det går ud. Jamen det er det, jeg tænker. Så altså, det kan jo være, når man så kommer tilbage fra skife så vil du ikke komme på arbejde. Så vil du ikke tjene mm. penge nu. Jamen det er altså, det. Så er det måske meget fint at have de 8000. Altså jeg tror heller ikke, at svig og mor eller svig far regner med, at de skal tilbagebetales. Det er jo ikke fordi, at nu mm. du, altså, du kommet med på den her skife her, så skylder du, du noget i den anden ende. Altså. Det er jo i hvert fald ikke deres skife, der er blevet ødelagt. Nej, nej. Altså, Nej, de har vel stadig kunne stå på ski. Så mindre, at svigermoren er blevet hjemme for at passe hende, der er faldet, eller ham, der er faldet, så, så, så ved jeg ikke, altså... Jeg, jeg tror, at jeg vil gøre ligesom dig, Frederikke, altså være sådan... Jeg beholder dem, men jeg inviterer måske, hvis man kommer godt ud af det, med sin svigermor, min svigermor mm -hmm. øh, på en spa -dag, eller hvad ved jeg. Ja. Eller også, så tror jeg faktisk bare, at jeg vil spørge min svigermor, i, og så håbe på, at hun vil sige nej. <laughs> jeg er sådan, ja, ja. Så der og ja. uh, krydse fingre, fordi man bare sådan... Og så jeg ikke havde kommet ind der i kørestolen. Vil du egentlig have eller, hvad, ja. eller spørge min kæreste, hvad, hvad vedkommende ja. synes i virkeligheden. Det ja, Jeg meget synes, jeg, synes, jeg synes heller ikke, at hun skylder nogen noget, unigbart, fordi hun er, hun er blevet inviteret med. Altså, mm -hmm. sådan, og nu er hun, det er hende, der er faldet, det er hendes krop, der er beskrevet i det. Sådan, det er vel også hendes forsikring, der har dækket det. Præcis. Yeah. Altså, ja, altså, det betaler hun jo også fra. Ja, ja. ja, ja. Altså, de har jo ikke okay. sagt sådan, nej, nah, hey, hvis du falder, øh, så skal du lige betale for din mm -hmm. altså, sådan Hun har jo været heldig i den forstand, at hun har kunnet flytte det forsikret, og så har hun ja, tjent på skifærgen mm. og det, det er jo ikke svigerfamilien, eller svigermorens altså, sådan, sag. Nej, tab ja. på nogen på måde. Mandigt. De har sikkert stadig haft det mega hyggeligt. Ja, inviter, ja. invitere kæreste og svigerfamilie ud og spise og være sådan, hvor penge fik jeg jo, da jeg eller sådan ja. og så brug resten på dig selv, eller spar dem op, eller hvad mm. ved jeg. Det, mm. det, det tror jeg også, jeg vil sige, faktisk. Den er enige. Ja. Enig. Ja. Hvad skal I ud og lave nu? På, hvad er jeres planer for i dag? Øh, ja hvad fanden skal der ske? Vi det har lidt en duel øh, i vores gruppe. Om vi skal se Jung eller Regasley i aften? Så Jung. Ja, no. Det er også der, min stemme ja. Eller hvem? Erik Ashley? Rick Ashley? Ej, ved I hvem? Jeg troede, at Rick Ashley var i går, da Nej. vi stod Nej. herinde. Jeg stod herinde i backstageområdet og var rigtig fuld. Min brænder der, og det havde været farligste sted at være fuld. For det er sådan en rigtig hvor man kun kender folk lidt. Og så sådan, mm. jo mere sådan alkohol jeg får, jo mere føler jeg, at jeg kender dem. Og så skal jeg lige over og stå og snakke. Og så stod jeg i en samtale med en af mine venner og så nogle rigtig musikbranchefolk. Og så bliver der nævnt... Rick Astley, som jeg må være ærlig og ændrømmer, jeg gerne vil være med. Mm. Øh, og så vender jeg mig om, og så er sådan, ej, kommer Erik hassle? <laughs> <laughs> Det er sikkert vel været længe nej. Nej, nej, Helt Og folk er sådan, her, Fuck, men han der, don't bring flowers. Yeah, yeah, yeah. Efter jeg også at stå og synge, <laughs> og folk er sådan, <laughs> øh, nej, der er blevet sagt, Rick Astley. <laughs> uh, er sådan, nå. Ja, ja, det var også bare en joke. Mm. <laughs> ja, det, var bare... Ja, jeg ved, det var sådan noget, det var stor, jeg vågede op i morges, og var sådan ægkastelig. <laughs> ja, ja, ja. Really? Fuld så forsvær i hælder. Ej, det er virkelig... Nå, okay. ja, så... Jeg skal Jamen... høre A. Ådebjerg og Tobias og ja. Igen. Men kan man komme ind? Jeg er en young gunner. Kan man komme ind? Og man kan komme ind? Jamen, er det ikke på bøsingen? Jeg der. Jeg skrev hier med også igbø på væsen her på bøsse. Ja, det er. ja det er. Tobias er, men ja, ja, Tobias var hjemme. Tobias var hjemme ikke. jeg tænker, så altså, bliver er det sådan rødskilte tog. Ja. Det er meget voldsomt. Det var skilte. det var jo virkelig ævlet at man står derude foran teltet. Der var jeg jo inde i teltet. Inde og så Tobias var hjemme. Indtil at vi måtte flygte ud, fordi jeg ikke kunne få luft. Nej, nej, men det kunne jeg godt forstå. Der Op, derinde, og støv. der mange mennesker på samme tid, der stod jeg også helt i og sådan u, var det blæst. Ja. Jo, jeg troppede og sådan det, det er måske lidt konservativt det her, men jeg droppede duer, fordi at jeg ville til forstærke. Altså jeg jeg, jeg jeg var i dilemma hørte... der også. Mm -hmm. altså, hvad, hvad gjorde i under Bieber? Ingen Du kunne ikke høre et skid. Hvad gjorde i? Blev i giggi. Hvad skidt? Ja, altså min... Nej, i tvivl. Min du var i <laughs> Ja, jeg var tæt på, når jeg var i København, da jeg. Jeg var hernede med min kæreste Simon, som er gigantisk Justin Bieber-fan. Og han var her kun for at se Justin Bieber. Så gik rundt sådan, fra vi kom til Justin Bieber-koncerten og drak vand og var sådan... Så er klokken var to timer inden, vi skal stille os over for at stå foran. Og jeg var bare sådan... Jeg kan ikke være på festivalet uden at have drukket bare en lille smule alkohol, fordi jeg skal dulme mit nervesystem. Fordi ellers så går jeg bare sådan... Uh, uh, uh, hele tiden og får chokker i irritabelt. Så jeg var sådan... Jeg prøvede at komme i kontakt med nogle venner og sådan noget. Og, og så mødtes vi med nogen, så fik jeg lige et par drinks, og så var mig og min kæreste Simon der ellers på vej over, for at skulle stille os i kø i 45 minutter, inden Justin Bieber overhovedet var i nærheden af den scene. Ikke? Og der var så rigtig mange andre, der havde fået den samme idé, så mm -hmm. vi skulle masse os ind. Mig og en 2 meter og to høj mand. Og, sådan, og jeg skulle også sådan sørge for, at han ikke stillede sig foran nogen uh, små piger, som var sådan meget store Justin Bieber fans. Ikke? Lang historie kort, så stod jeg og led i... Hele koncerten, føler jeg. Altså sådan, det var forfærdeligt. Jeg, kan ikke, jeg, jeg er mere en koncertpige ude i siden. Yeah. No. Øh, hvor jeg kan danse, hvor jeg kan yeah. drikke, hvor jeg kan gå op og tisse, uden at være bange for, at jeg ikke kan finde folk, når jeg kommer tilbage. Og sådan der, der stod jeg vidderligt bare sådan, som en sild i en tønde omringet af sådan en øh, unge drenge, der kastede med dåser, og blev fucking sur og prøvede at skælle ud. Og sådan, og sådan Hallo, du skal ikke Hello. stå der og kaste min dåse. Og folk, der bare vender sig om og sådan, der dig, mand. Jeg kaster med, hvad jeg vil. Og mig, sådan, Okay. Ja. <laughs> you, men det der er altså min meget store, stærke kæreste, så du skal ikke kaste noget den her vej. <laughs> han har taget med ja. at synge med på Baby. Ja, ja. Han altså, <laughs> altså, men han havde en god oplevelse, og det var det vigtigste. Som jeg sagde til Lasse faktisk tidligere i dag, så er det noget af det vildeste, jeg har gjort i kærlighedens navn. Det var så øst at stille mig op til den Jasmine Bieber koncert og stå der i så lang tid. Altså, ja. Der oprør man sig jo. Altså, hold op. Ja, men med sådan angst og hypersensitivitet og sådan noget, så er det virkelig en ja, prøve, det synes virkelig, jeg, altså, der. Vi, vi gik. Ja. Ja, Men vi har er er sådan et fast træ, hvor vi mødes hele gruppen. Vi er 20 mennesker, der er stået sammen. Vi har et fast træ, ved mødes, og Træet. alle var der. Og der var jo 402 meter høje mænd foran mig, og jeg er jo 61 lorte høj, ja. så jeg kan jo ikke se en skid. Nej. Og vi kunne ikke høre noget, så vi var sådan, okay, det bliver cashmere. Det var også, det var en lidt ærgerlig koncert. Men det, var altså sådan sådan, det er jeg på mange måder lidt glad for, nu er jeg det. Ja, ja, ja. Altså, jeg, jeg havde altså sådan næsten... Instagram Stories. Yeah. Instagram stories, altså sådan, der, noget, der var, var i hvert fald også noget at få sygt meget FOMO over. Hold da op. Halland yeah. er jo bare et lille billede ud af, altså billeder af jeg vil sige... den drenge, der stod og lavede... Jeg ved ikke engang, hvad det var. Altså sådan, han stod jo bare og mm, mimerede til den der yeah. uh, christ uh, racism mm. tale, han havde skrevet på forhånd. Ja, det var meget mærkeligt det var, Jeg hørte bare, at det var meget mekanisk Så ja. sådan, det fik jeg det jo lidt bedre over Altså havde jeg kunnet teleportere mig selv Mellem Smukfest Et Sharon Så havde jeg nappet et Sharon 100p ja. Jamen jeg var der også Der var, ja. der var god stemning Masser af kærlighed ja. Folk var glade ja. Et Sharon var glad ja. Dejligt blød mand med en guitar altså, men han lege. kan noget kan han, han Han rar, ja, altså Han er meget altså. rar Det er så en, jeg gerne vil have et kram af i dag Så er det et ja, det ja. Står det godt, Står det godt. Men det kan I jo stadig nå. Han, han spiller otte koncerter endnu, føler jeg. Yeah, han er kommet for at spille koncert hver dag resten af året her i Danmark. Er så, mand. så er det er for jeg skal tilbage igen. er står der endnu. Yeah. Tak, fordi I havde lyst til at være med begge to. Det var en meget stor fornøjelse. Det er ja, mange tak. Det var vildt hyggeligt. Ja, det var så. Og så må I have en fortsat god festival. Lige måde. Og frisk bare selv. Lyt til alle episoder af Freundschaft After Friends, der hvor du henter din podcast.